сілющим напоєм з відварених вишневих прутиків. Спочатку нестерпно боліли руки і ноги, ломило в крижах, а зараз кладу по стосу за день. Якби не слизько, посувався б ліпше. Та ще час витрачаю на складання брил, бо як їх назвали, прихопить по землі морозом, тоді діло затягнеться до великодня. Але коли спускатиму камінь, буде захоплююче видовисько. Дрібнота летітиме зигзагами, чіпляючись за кожну виявку. А велетні прогоготять громом, зірвуть за собою насип, опишуть в просторі стрімку лінію, мов бронебійні кулі. Так, напевне, і люди падають, коли їм зраджує доля. Слабші плутано, хапаючись за кожну соломинку, а могутніші – навально, з усім прогнилим корінням, мнучи все на шляху. Не доведеш, Господи, мати щось спільне з тією жінкою, яка посеред постелі цілувала ксерксів-кантарок. А взагалі, пристосованець не дивина. Усі до чогось прилипають. Якби про все більше пам'ятали про це люди, то не вигадували б сентенцій про злих і хитрих, мудрих і добрих, знувачуючи їх у гріхах, до котрих вони мають лише одне відношення. Вони інакше не могли жити. Щовечора я милуюся роботою. Коли не сіє дощ і небо не хмарне, залюбки дивлюся, як землею прощається сонце. За останні хвилини воно висить над обрієм, мов для збутку. Та пірнувши за кряж, наче розкоюється за свою нерозважність, виганяє на небо отари вогнистих баранців. Під вечорові шепоти я згадую спекотне передвоєнне літо, коли доля звела мене з Мариною. Була жахлива посуха. Сонце з самого ранку впиралося в долину снопом вогню, жорстоко пражило весь день і до наступного ранку від землі не одлипала прогірклим чадом жара. Листя пов'яло, Наїжачувалося і скашно потріскувало, і стріхи теж стріщали, як листя. повітрі шугали голубі язики опустошливого марева. Містер був зовсім змілів, безпорадно щулився до безвітряних тіней Тополь і нагадував худокостого дідугана, який не знає, куди дітися з наболілими боками. Тумани, що підіймалися завжди над річкою і скроплювали росою навколишні поля, не появлялися кілька місяців. Зібравши кволи і запечений колос, селяни спробували було стати до плугів та ґрунт за кам'янів, як бетон. Вули спотикалися через три кроки і ніщо не могло заставити їх зайти в борону. Всім невідомо, як би далі було. Усе неміло та мертвіло. Гибло худоба, падали від соняшніх ударів люди. Розпач і безнадія. Казали, що спека пів біди. Восени розпочнеться сльоти, буде безсніжна зима. Хто обсіється, зерно однаково пропаде в землі, а наступного року буде такий голод, що закусник хліба доходитиме до розбою. Міняйли жебраки – Пророкували кінець світу, пекельні смерчі і западання землі. Безгоміння перед боєм і те не настільки моторошне, як це відчуття. Воно все-таки сповнене рухів, хоч невидимих, а тут відчували, що десь збирається гроза і очікували її безборонно в муках, мов загодя звикаючи терпіти, боятися і мовчати. Я приїхав на тиждень у відпустку, Батько був на заробітках у Буковині. Від мами годі було слова добитися. Вона стала ходячою молитвою. Щоранку мимо наших воріт Марина носила до Дністра мочити полотно. Це тоді, мабуть, була єдина ознака життя в селі. Лиш у ковальчуків що гомоніли на оборі. Увечері, коли Марина забирала сувої, я перестрівав її над рікою. Ми коротко просиджували на плитах, дивлячись на відзеркалля у воді, і балакали про одне й те саме. Що з того всього вийде? Якось вихопилося в мене.